Сипати бити скло в цукор, сволота, стріляти таких мало, запхнути бімати скло в горлянку. Сердито брязнула об тарілку кинута веделка, тихо зойкнула мама, дайно графинчик почула даза, може, полегшає. Віктор, який Віктор? Дядько вітя, котрий приїздив з обласного міста над Дніпром і смішно робив донці друга пальцями козу, а потім урочисто вручав великого, величежного цукерка, зробленого спеціально для дазочки приказочки. При, при, при, ось зараз ще щось згадаю. Я не приказочка, біждава насупилась дазочка. Тоді прислівочка, сміяв з'ядько Віктор. І словом солодшим за цукерку. І не прислівочка, тоді сливочка, гарна дівочка, вишня абрикосочка, на траві маленька росочка. Ну вас, тоді яким тебе назвати? Кізочкою? Ні, ос, осою, кусючою осою, осликом, от. Дасі вже зовсім не хочеться сердитись, згніватись, супитись. Дядько Віктор був багатирем із сказки, як і тато, червоним багатирем, сильнішим за всіх котигорошків і тим більше гориничів. Дядько Віктор, ворог який сипав, скло у цукор. Даза уявляла це, уявляла, як мама сипла такий страшний цукор її у чай, скрикнула, затулила личко ручками і заплакала. На долоньки рясно потекли сльози, дазочку, що з тобою. То мама відчиняє двері до її кімнати. Да за теперішня чуги, як тихенько відчиняються вхідні двері, які вона не зачинила на замок, бо боялись, що засне і не почує дзвінка, або ступоту у двері, якщо відключить електрику. Її страхи, що з віком стали рости. Хоч зараз сніга щоб не заснула, але боялась прийшла Олеся. Привіт, бабулю, каже вона незвично весело, такою внучку драздраперма ще не бачила. Де ти була? Ти знаєш котра година? «Здається, пів дванадцятої твого хвилювання». У Олесі голос аж занадто бережовний, і раптом глянувши на внушку, вапуся розуміє, чому і вся голоне. «Ти... ти пила? Трішки, вина, ми виграли, ну відзначили». Лесю. Даза не знає, що казати. Десь середині її тіла народжувались конвульсії. Так уже було, коли вона хвилювалась. Дрежала вся середина. Почало нудити». Може, це передвісник епілепсії, але хіба епілепсія може перша прийти у її віці? Олеся оминула бабусю, стала у дверях, що вели до кімнати, єдиної кімнати. Додазе прилетіла пісня, слова з пісні. Де ж ми будемо ночувати? У пісні, здається, сон питав утрімати, але спати їй цього вечора не хотілося. Хотілося піти світ за очі, а не можна, сказала собі. Ну, повчи мене. Олеся стояла, взявши руки в боки. Доріка, нагадай, скільки мені років, чи нагадати тобі, бо ти ж, мабуть, ще не запам'ятала. Бо ти, ти. Якби я приїхала на тиждень тому, сказала Даза, я б тебе, тобі, дала ляпаса, побила паском, поставила на коліна на гречку. Лягай спати, я тебе не перевиховую, принаймні сьогодні. Чому ж ні, гадаєш, я не знаю, чому мама покликала тебе. Звикати, ха-ха, звикати, звихайся, бо мама, мама, йди собі, чужа бабу. Олеся вбігла до кімнати і впала на диван. Даза почула «Ненавиджу! Світ ваш ненавиджу!» «Як добре, що все добре, що вона повернулась!» – подумала Даза. «Що нічого такого не трапилось! Але що вона знає? Що Віта її мама преречена?» Два тижні тому вона почула у трубці голос Віти, голос, що вже почала забувати. Досі стояла на Лесі того найріднішого, напівзабутого голосу. Стояла й не падала, хоч мала б упасти, бо надто далеко були обоє одна від одної. Не за відстанню, навіть не за часом. За втратою одна одної, за вироком, який підписали собі. Віталія була винна. А винна до того дзвінка. А тепер? Безумовно, винна вона, мама й бабуся. Чого не вистачило? Мудрості, доброти, покаяння, розуміння, втрати. Тобі буде легко з нею, почула голос дочки. Ні, не так. Слова, сказані там у замку чи біля замку, були іншими. Тобі буде з нею нелегко, але добре. Нелегко, але добре це як? І далі вона це ми з тобою, зібрані в одній людині, котра не визнає обох наших характерів. Віта казала тоді ще щось здається, про те, що Олеся не вміє користуватись своїм характером чи своїм життям, і що її треба навчити. Да здраперма пішла на кухню і сіла на стілець, хотіла налити води, щоб випити, з-під крану ще з чайника, але передумала. Спрага не найголовніше. А що головне? Вона не знає, як далі поводитись з онукою? Не знає, от яка біда. Вина перед нею і дочкою душить її. Вина є. От яка ще більша біда. Хоча не вона ж, а Віталія, втікала з дому. Вона вже раз вертала, дочку, вертала. Яка ж ціна життя, якщо добрі, правильні, значимі слова не мають доступу до душі, які адресуються? Даздра Перма сиділа довго, дуже довго. Гула голова, з якої вона проганяла думки. Треба було лягати спати. Спала вона на кухні, на розкладачці. Олеся й мама віта спали в одній кімнаті, іншої не було. Але вона так не могла, дівчинці пішой п'ятнадцяти, навіщо їй спати в одній кімнаті зі старою бабою? «Іди геть, стара бабо, почула вона слова внучки. «Ні, не так. Іди собі, стара бабо, Їй дозволяли йти, куди завгодно. «Справді, треба пройтись, – подумала. Пройтись і подумати. Я колись сказала, що думати треба на ходу. Десь це читала, а може й сама вигадала». Вона піднялася, вийшла до вітань. Світло в кімнаті горіло, тихенько відчинила двері. Олеся спала на дивані, як прийшла, не роздягнена. На правому боці ноги підібгані, обличчя. То було сонне, на лице дуже ображеної дитини. Не підлітка, а маленької дитини, які не дали улюбленої іграшки, гримали за щось, чи надто рано змусили йти до ліжка. Люба моя, подумала, да, задивлячись на це зворушливо ображене личко. А, да, запошукала пошукала очима, зняла з дивана накидку і вкрила внучку. Тоді вимкнула світло і так само тихенько, як зайшла, вийшла. Треба таки пройтися? Єргатом стало душно. Ну, хвилин двадцять пройдеться біля самого будинку. Вона тихо дістала з вішака пальто, накинула, зачинила двері тільки на один замок.